Book 2 7เจ็ดสิปคำคุณศัพท์หนึ่งคำคุณศัพท์หนึ่งผู้หญิงชราหนึ่งคนผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน uma mulher gorda. -yak -yak -hen -nün -kon. uma mulher curiosa. Rot -mai -nün um carro novo. o Rot -nün um carro reu rápido. kwam kan. Um sung carro c o n f o r t á v e l ชุ u t e b ส e t e azul, c h u t e e azul, u t e b e t azul, t e b r e t azul, c h u t e e t a t e r e a u c u e e t a t e b r e e a c r e e a r a u l c e b t e a z u e r e u l c e b t e a z u e r e หนึ่งมาลายสีน้ำาหสีน้ำตาลหนึ่งใบหนึ่งม้าลายสีนาลหนึ่งใบมสีตาลหใบหนานานใจดมสีาหงึลายคน้นสีนาลหลายสนาหลายีนหลายนมน pessoas bem educadas, con sonjai, con. pessoas interessantes, crianças amáveis, de. crianças mal comportadas, de. crianças bem comportadas.